Світ, якого вона жадала Філіп Дік Ларі Брюстер сонно розглядав сміття на своєму столику Недопалки, порожні пляшки з-під пива і зіжмакані сірникові коробки Він простяг руку і пересунув порожню пляшку, щоб зробити композицію довершеною у глибині бару, під зав'язку, гучно грав невеличкий джазовий діксіленд ансамбль. У напівтемряві звуки джазу зливалися з гомоном голосів і дзенькотом келихів. Ларі Брюстер задоволено зітхнув. Ну, це вже справжня тобі нірвана. Задоволено пробурмотів він і спроквола покивав головою, ніби на підтвердження своїх слів. Це щонайменше сьоме дзенбуддиське небо. Сьомого неба у дзенбуддизмі немає. Виправив його впевнений жіночий голос десь згори. Факт, визнав Ларі, подумавши. Але я говорив не в буквальному сенсі, це була метафора. Вам слід бути обачнішим і говорити саме те, що маєте на увазі. Те, що я маю на увазі, Ларі підвів погляд. Чи маю я щастя бути з вами знайомим, юна леді? Струнка золотоволоса дівчина вмостилася за столик навпроти Ларії. Її проникливі очі сяяли у сутіні бару. Вона усміхнулася, блиснувши білими зубами. Ні, відповіла вона, ми раніше не зустрічалися. Наш час щойно настав. Наш? Наш час? Довготелесий Ларії повільно всівся й виструнчився. Щось у дівочому розумному і проникливому обличчі стривожило його навіть попри хмільну пелену. Її усмішка була надто спокійною, надто впевненою. «Що ви маєте на увазі?» – пробурмотів Ларі. «Про що взагалі йдеться?» Дівчина вислизнула зі свого пальто, демонструючи налиті груди, гнучки і стан. «Я буду Мартіні», – заявила вона. «До речі, мене звуть?» Елісон Голмс Ларрі Брюстер Ларі уважно вивчав дівчину Що ви сказали? Чого ви хочете? Мартіні, сухе Мартіні Елісон холодно всміхнулася до нього через столик Візьмеш одне і собі Ларі щось тиха про бурмотів і подав знак офіціантові Максе, одне сухе Мартіні Добре, містере Брюстер За кілька хвилин Макс повернувся і поставив склянку Мартіні на столик. Коли він відійшов, Ларрі перехилився до білявки. А тепер, міс Голмс, собі не береш? Не беру. Ларрі спостерігав, як дівчина відсорбнула напій. У неї були витончені, печені руки. Злиця непогана, але йому не подобалась самовдоволена незворушність у її очах. То як же розуміти ваші слова про те, що наш час щойно настав? Може, поясните? А все дуже просто. Я побачила, що ти тут сидиш, і відразу ж зрозуміла, що ти саме той, попри цей захаращений стіл. Вона зморщила носика, кинувши погляд на порожні пляшки і її зіжмакані сірникові коробки. Чому ти не попросив усе це прибрати? А тому, що мені це до душі. Ви зрозуміли, що я саме той. Який саме? Ларі стало цікаво. Продовжуйте. «Ларі, це дуже важлива мить у моєму житті!» Елісон розвернулася довкола. «Хто б міг подумати, що я зустріну тебе в такому місці?» «Але зі мною таке повсякчас трапляється. Сьогоднішня зустріч – лише один епізод у ряді подій, що постійно відбуваються зі мною, принаймні, скільки я себе пам'ятаю». «І що ж це за події?» Елісон розсміялась. «Бідний Ларі, тобі цього не зрозуміти!» Вона перехилилась до нього через столик, її очі заблищали. «Бачиш, Ларі, я знаю те, чого не відає ніхто. Жодна людина у цьому світі. Дещо, що я зрозуміла ще дитиною. Дещо, завжди. Що ти розумієш під цим світом? Хочеш сказати, існують інші світи? Кращі світи? Як у Платона? І що цей світ лише? Аж ніяк!» Насупилась Елісон. «Цей світ найкращий, Ларі, найкращий з усіх можливих!» «А Герберт Спенсер?» «Найкращий з усіх важливих світів для мене!» Вона всміхнулась йому холодною загадковою посмішкою. «А чому для тебе?» Її витончено вирізьблене обличчя набуло якогось майже хижого виразу. «А тому, – спокійно мовила вона, – що це мій світ!» Ларі здивовано здіняв брови. «Твій світ?» Він доброзичливо усміхнувся. «Ну, звісно, крихітко, він належить усім нам!» Він широким жестом обвів залу. «Твій світ, мій світ, світ того музиканта з банджо!» «Ні!» Елісон уперто похитала головою. «Ні, Ларі, це мій світ, і він належить мені. Будь-що і будь-хто, усе моє!» Вона пересунула свій стілець ближче до Ларі. Він відчув аромат її парфумів – солодкий, жагучий і дражливий. Ларі трохи відсунувся. «Он як? Знаєш, як філософський принцип це важкувато захищати. Я погоджуюся з Декартом, що світ відомий нам лише через наші відчуття, і наші відчуття відображають нашу власну…» Елісон поклала свою тендітну руку на його. Я не це мала на увазі Бачиш, на Ларі Існує багато світів Різних світів Їх мільйони і мільйони Стільки світів, скільки людей Кожна особистість має свій світ, Ларі Свій власний світ Світ, що існує лише для неї Для її щастя Вона опустила очі Так вже трапилося, що цей світ мій Ларі замислився Дуже цікаво але як щодо інших людей? Наприклад, мене? Ти, звісно, існуєш заради мого щастя. Саме це я й маю на увазі. Її маленькі пальці сильніше стиснули його руку. Щойно я тебе побачила, одразу зрозуміла. Ти саме той. Настав час, щоб він мені зустрівся. Чоловік для мене. Чоловік, призначений мені для шлюбу, щоб моє щастя було повним. Гей! вигукнув Ларі, відкинувшись на стільці. У чому річ? А як же я? запитав Ларі. Це несправедливо, а моє щастя враховується? Так, але не тут, не в цьому світі. Вона невиразно повела рукою. У тебе є свій світ, десь в іншому місці, твій власний світ, а у цьому ж світі ти всього лише частина мого життя. Ти не цілком справжній. «У цьому світі тільки я повністю справжня. Усі інші існують тут лише для моїх потреб. Ти лише... лише частково справжній». «Зрозуміло». Ларі знову відхилився на спинку стільця і потер підборіддя. «Тобто я ніби існую в багатьох різних світах. Трохи тут, трохи там, залежно від того, де я потрібен. Як, скажімо, тепер у цьому світі». Впродовж 25 років я плентаюся по світах, а коли я знадобився тобі, то з'явився тут. Саме так. Очі дівчини весело заблищали, ти зрозумів головне. Раптом вона поглянула на годинник. Вже пізно, краще ходімо звідси. Куди? Елісон швидко підвелася, підхопила свою невеличку сумочку і накинула пальто. Я хочу чимало встигнути разом з тобою, Ларі. Стільки всього відвідати, тільки всього зробити. Вона взяла його за руку. Пішли, не гаймо часу. Ларі знехотя підвівся. Послухай, на нас чекає так багато цікавого. Елісон потягнула його до дверей. От послухай, добре було б, раптом Ларі зупинився. А розрахуватись? Я не можу піти просто так. Він потягнувся до кишені. Я винен чек. Жодних рахунків, жодних чеків. Сьогодні мій особливий вечір. Елісон обернулася до Макса, що прибирав сусідній столик. Можна до вас звернутися? Літній офіціант повільно підвів погляд. Слухаю, міс. Сьогодні ж платити не треба? Макс похитав головою. Так, міс. Сьогодні не треба. У на день народження. Випивка за рахунок закладу. Ларя ж рота роззявив. «Що? Ходімо!» Елісон силомість потягла його до масивних дверей, а потім назовні, на прохолоду неосвітленого нью-йоркського тротуару. «Швидше, Ларі, у нас попереду купа справ!» «Я так і не зрозумів, звідки взялося таксі», – промимрив Ларі. Машина рушила вулицею, розганяючись. Ларі роззирався, де це вони. Темні вулиці були тихі і безлюдні. Почала Елісон Голмс. Мені потрібен букетик. Невже ти не подаруєш свої наречені квітів? Я хочу добре виглядати. Букет? Оці порі? Ларів вже жестом на темній мовчазній вулиці. Жартуєш? Вона трохи подумала, а потім зупинила таксі і перейшла на протилежний бік вулиці. Ларів слід за нею. Елісон підійшла до квіткової крамниці, де на замкнутих дверях висіла табличка «Зачинено» і постукала монеткою у товсте скло вітрини. «Ти збожеволіла?» – обурився Ларі. «Тут зараз нікого немає серед ночі!» За дверима крамниці хтось заворушився. До віконця підійшов літній чоловік, зняв окуляри і поклав їх до кишені. Потім нахилився і відчинив двері. «Що вам, леді? Мені потрібен букетик на лацкан пальто. Найкращий з тих, що маєте!» Елісон заскочила до крамниці, у захваті розглядаючи квіти. «Забув дядьку про мим ревларі. Не звертай на неї уваги, вона!» «Все гаразд», – зітхнув старий. «Я якраз сидів і підраховував свої податки, але тепер можу зробити перерву. Десь у мене вже є готовий. Піду пошукаю в холодильнику». За п'ять хвилин вони вже вийшли з крамнички. Елісон у захваті поглядала на велику орхідею, приколоту до пальто. "Як це чудово, Ларі", прошепотіла вона. Вона стиснула його руку і зазирнула в очі. "Я дуже тобі вдячна, а тепер рушаймо". "Куди? Хоч ти й справді знайшла старого, що о першій ночі прів над податками, та я не вірю, що ти знайдеш щось іще серед цих Богом забутих нетрищ!» Елісон розвернулася. "Дай подумати". «Нам сюди! Оно ну, той великий будинок!» «Я не здивуюся, якщо...» Вона потягла Ларі до тротуару, і її підбори лунко зацокотіли у нічній тиші. «Ну гаразд!» – пробурмотів Ларі скосав сміхаючись. «Я піду з тобою, це і справді може бути цікаво!» У великому квадратному будинку не світилося жодне вікно, усі штори були опущені. Елісон швидко крокувала алеєю у темряві до порогу будинку. «Аго!» – гукнув Ларі, раптом стривожившись. Елісон взялася за ручку, натиснула і двері відчинилися. На них вихлюпнувся потік світла і звуків. Галас розмов. За масивною гардиною нуртували люди. Повна зала чоловіків і жінок у вечірньому вбранні, що посхилялися над довгими столами і стійками. «Господи!» – пробурмотів Ларі. «Куди ти нас завела? Нам тут не місце!» Тримаючи руки в кишенях, до них підійшли троє грізного вигляду бичар. «Так, містере, валіть звідси!» «Я тільки за!» – почав було Ларі. «Я дуже миролюбна людина!» «Дурня!» – Елісон схопила його під руку, її очі збуджено засяяли. «Я завжди мріяла побувати в казино!» «Ти тільки глянь на всі ці столи!» Що вони там роблять? Що це там? Заради Бога!» – нестямно видихнув Ларі. «Пішли звідси, нас тут ніхто не знає!» «Це точно!» – прогорчав один із трьох бичар і кивнув своїм колегам. «Хлопці, вперед!» Вони схопили Ларі і потягли до виходу. Елісон кліпнула. «Що ви робите? Негайно припиніть!» Вона зосередилась і сказала. «Дайте мені...» Е, «Дайте мені поговорити з Конні!» Троє костоломів остовпіли і повільно обернулися до неї. «Поговорити з ким? Що ви сказали, леді?» Елісон їм усміхнулася. Е, «З Конні, гадаю. Щось не так? Конні, він на місці?» Вона роззирнулась. «Він тут?» Почувши своє ім'я, дрібний франтуватий чоловічок, що сидів за ближнім столом, роздратовано скривився. «Оближте, леді!» – сказав один із костоломів. «Не набридайте конні, він цього не любить!» Він зачинив двері і підштовхнув Ларі з Елісон повз портьєру до великої зали. «Можете грати, розважайтеся, щасти!» Ларі подивився на дівчину поруч і ледь чутно прошепотів. «Мені треба випити, випити чогось міцного!» «Звичайно!» – радісно погодилась Елісон, не відриваючи погляду від столу з рулеткою. Сходи, випий, а я тим часом почну грати. Після кількох добрих склянок віскі з содовою, Ларрі сповз зі стільця і поплентався у центр зали до столу з рулеткою. Там зібрався чималий натовп. Ларі на мить заплющив очі, намагаючись заспокоїтись. Він уже все зрозумів. А цей скільки? запитала Елісон у круп'є, тримаючи в руках синій жетон. Перед нею вже лежала величенька кубка жетонів у усіх кольорів. Гравці за столом гомоніли і не зводили з неї очей. Ларі підійшов до неї. Ну, як ідуть справи? Не просадила ще свого посагу? Поки ні. Якщо вірити, круп є, то я у виграші. Йому видніше. Важко зітхнув Ларі. Він тут працює. Не хочеш зіграти? Поцікавилася Елісон, загрібаючи цілу пригоршню жетонів. Можеш взяти ці, у мене є ще. Я бачу, але ні, дякую, я не дуже таке люблю. Краще ходімо звідси». Ларі повів її від рулетки. «Думаю, настав час дещо обговорити. Он там у кутку затишне місце». «Обговорити?» Я все обдумав, і, здається, наша пригода зайшла вже достатньо далеко. Елісон намагалася не відставати від Ларі, який прямував до стільців під стіною. У великому каміні палахкотіло і полум'я. Ларі вмостився у м'якому кріслі біля каміну і вказав дівчині на сусідній. «Сідай!» Елісон сіла, схрестивши ноги, поправила спідницю і, зітхнувши, відкинулася на спинку крісла. «Непогана тут, правда? Каміни – все таке! Я завжди саме так собі це все і уявляла!» Вона мрійливо заплющила очі. Ларі дістав сигарети і замислено запалив одну. «А тепер послухайте, леді Голмс!» «Елісон, ми зрештою збираємося одружитися!» «Добре, Елісон, дивись, усе це маячня!» Сидячи в барі, я добре все обдумав. «Ця твоя божевільна теорія не може працювати!» «Але чому?» Її голос лунав сонно, немов здалеку. Ларі сердито змахнув рукою. «Я тобі скажу, чому не може!» «Ти стверджуєш, що я лише частково справжній, так? І лише ти єдина повністю справжня?» Елісон кивнула. «Саме так! Але ж подумай, я не знаю, як щодо всіх цих людей...» Ларі з осудом кивнув на відвідувачів казино. «Можливо, щодо них ти і маєш рацію. Можливо, вони справді лише привиди. Але не я. Ти не можеш стверджувати, що я всього на всього привид». Він гупнув кулаком по стільцю. «Бачила? І ти називаєш це лише частково справжнім?» «Стілець теж частково справжній!» Ларі аж застогнав відвічаю. «Прокляття! Я вже 25 років живу на цьому світі, а тебе зустрів кілька годин тому. І чому я маю повірити, що я не по-справжньому живий, що я не справжній? Що я тільки якийсь предмет з оточення твого світу? Частина декорації?» Ларі, любий, ти маєш свій власний світ. Кожен з нас має свій власний світ. Але так вже сталося, що цей світ належить мені, і ти в ньому існуєш для мене. Елісон подивилася на нього своїми великими блакитними очима. У твоєму реальному світі я теж можу частково існувати для тебе. Усі світи в певному сенсі частково накладаються один на одного. Це ж очевидно. У моєму світі ти існуєш для мене. «Можливо, я існую у твоєму!» Вона усміхнулася. «Великий архітектор має бути економним, як кожен хороший митець. Багато з цих світів схожі, майже тотожні. Але кожен з них належить лише одній людині. І цей світ належить тобі!» Ларі глибоко зітхнув. «Добре, Крихітко, ти вирішила все сама. Я тобі підіграю, принаймні поки що. Побуду з тобою». Він вивчав дівчину, що відкинулася на спинку стільця поруч нього. А знаєш, ти дуже непогано виглядаєш, їй Богу, непогано. Дякую. Гаразд, я потерплю. Якийсь час. Може, ми і справді призначені один для одного, але ти маєш трохи вгамуватися, ти надто ризиковано випробовуєш свою фортуну. Якщо хочеш бути зі мною, поводься трішки стриманіше. Що ти маєш на увазі, Ларі? Та оце все, цей заклад. А якщо сюди наскочить копи, а тут азартні ігри, розпуста. Ларі замислено втупився в далечінь. Ні, це неправильно, не таке життя я собі уявляв. Знаєш, чого мені хочеться? На обличчі Ларі промайнув вираз сумовитої втіхи. Я мрію про будиночок, дитину, десь за містом, на природі, там, де ферми, широчезні поля. «Хай це буде Канзас або Колорадо, невеличкий будинок з криницею, а ще корови!» Елісон спохмурніла. «Справді? І знаєш, що ще? Я стою на вулиці на задньому подвір'ї, займаюся господарством чи... чи годую курчат. Тобі доводилося годувати курчат?» Ларі замріяно похитав головою. «Це так приємно, крихітко! А ще білки!» «Ти коли-небудь гуляла парком, годуючи білок? Сірі білки з довгими великими хвостами! Хвіст завдовжки, як сама білка!» Елісон позіхнула і раптом скочила на ноги. «Думаю, нам пора!» Ларі повільно підвівся. «Так, ходімо звідси!» «Завтра на нас чекає важкий день. Хотілося б почати раніше!» Елісон рушила крізь натовп до дверей. «Гадаю, нам перш за все треба пошукати...» Ларі її зупинив. «А жетони?» «Що? Ти забула про жетони! Підіздай їх!» «Навіщо?» «Обміняй їх на гроші!» «Здається, саме закінчився раунд!» «Оце ще клопіт!» Елісон підійшла до кремезного чоловіка, що сидів за найближчим столиком, і висипала йому на коліна усі свої жетони. «Це вам!» «Гаразд, Ларі, тепер ходімо!» Таксі зупинилося біля входу до помешкання Ларі. «Це ти тут живеш?» – запитала Еллісон, обводячи скептування.